Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er kun til lov. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil amitsbøl -Bille. Jeg er forhenværende økonomi- og indenrigsminister, men det skal vanen tro ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Ole Løvi Simonsen. Ja, det... Velkommen til. Tak for det. Ole Løvig Simonsen var boligminister fra 1994 til 1998 i Poul Nyrup Rasmussens regeringer, i faktisk et par stykker af dem, i SRC-regeringen og SR-regeringen i begyndelsen. Hvis vi nu lige træder et skridt tilbage, Ole, så overtager på Nyrup Rasmussen jo regeringsmagten i januar 1993, efter Tamilsag og den konservative Paul Slyther har måttet trække sig. Og det er jo måske lidt aktuelt i de her dage, det er jo nærmest en flertalsregering over midten, øh, fordi det var med Socialdemokratiet, og så de tre små midterpartier, der skiftede SIDE, Radikale, CD og Kristelig Folkeparti. Du bliver ikke minister i første omgang. Var du skuffet over det? <laughs> det kan jeg jo love dig for, fordi for øh, det første har havde jeg jo siddet der som gruppeformand siden på nyere og overtog øh, formandsposten, og øh, det var en lidt svær tid, fordi det var jo klart, efter opgøret med Svendauken, så var der jo to forskellige grupperinger i en gruppe. De skulle jo arbejde sammen under en ny formand og, og så nu statsminister. Og det er klart, at de, de spændinger, dem skal man kunne håndtere. Så der var nok en god idé, at have en uddannelse som skole der. <laughs> Så jeg ligesom kunne prøve på at få tingene til afbalancere og huske at lytte til dem, der måske var skuffet over det valg, der skete dengang. Den næste vej havde jeg også været miljøoverfører og gjort et meget stort stykke arbejde. Ikke mindst når vi tænker på den diskussion, vi havde med kvælstofforurening af vores vandløb. Der må jeg tage ud til mange opgaver med landmændene rundt omkring i landet. Så derfor var jeg der noget skuffet, da jeg mødte min gode ven. Der kom Gåle i sit pæne jakkesæt og sagde, at jeg skal nu være trafikminister, vores ven over for Helge Ja, Helge Mortensen. Så, så derfor så tænkte jeg, at det var da lige godt. Nå, men det er du ikke nogen, der gøre ved. Så ringer Paul, og så siger han, at du er Kan du ikke lige komme ned, for vi vil gerne lige snakke med dig? Og så kom jeg ned, og så siger han, ja, vi havde tænkt os, at du øh, skulle overtage posten som gruppeformand. Og ja, det er ikke hvad en gruppeformand skulle lave. Undskyld, jeg siger det. Men du har det øjeblik. Du kan være skuffet og sige, I kan regne mig at det. Eller du kan sige, okay, du siger ja nu, og så må vi se, hvordan det går. Så jeg sagde ja, og øh, var så gruppeformand ind til valget der i, i 94 og fik også ting til at fungere på en fornuftig vis, sådan set. Ja, du har vel i virkeligheden, tænker af sådan to forskellige opgaver. Både den internt i dit eget parti, som vi talte om med Avdenfløjen og Nyerfløjen. Som vil kan være slemt ja. nok. Ja. Men vil det også det her med, at I er i regeringen med pludselig tre små partier? Det, det er jo rigtigt. Der har været deres, skal vi sige, holdning til forskellige ting. Det gælder jo både Mimi, som havde det der varme hjerte og mange ting, hun brændte for. Som var formand for Centrum. Ja, og, og så var der jo også Kristelig Folk med Flemming Kofod, og så den gruppe. Men der var så nogen i den gruppe, der var, skal vi sige mere stolsatte end andre. Sådan er det jo også i, i andre partier, de så det er havde, ikke de, noget de nyt. Det er lidt svært ved, ved regeringsfællesskabet ja. Ja. nogle gange i Kristi ja. Folkeparti. Og så i radikale, der vil jeg så sige til gengæld, at med Marianne Hjelve, der havde man i og for sig en god part, der både til at spille op og modsat, men, men altså, hende og Måns fik et særdeles godt forhold til samarbejde, og det hjælper utrolig meget, at man stoler på hinanden i politik, nogle gange, der har man der sådan, at man lige skal til fingeren, når man går derfra. Det skulle man ikke i det her forhold. Så derfor kan man sige, at det var lidt svært. Ikke mindst, når man skulle lave budgetter og sådan noget, finanslov og de ting. Jeg husker en sag, hvor vi sad en dag og i Finansministeriet og ventede, vi skulle til at være færdige og alt det, der man nogle gange skal være og så var der en fra kristelig fornøj, det kunne altså ikke være med til, men det skulle vi se på en gang mere. Og så måtte man så sige, så gik de kristne ud for sig selv for at snakke ting, det gør man jo foranisme ja. ligesom for det ved. Og så kom de det ind igen, og det fortsatte udenfægtet, og hun blev ved, og så pludselig gik hun, og så sagde hun, hjem, så kan vi jo godt fortsætte. Men hvad, hvad skete jo, siger så om, som for et kristne folk, hun skulle til USA, og der viste, hun skulle være i aften. Så kan man også råne det, uden at der er konflikt. Så fordi hun ikke var i lokalet, så kunne man ja. få et flertal fra regeringspolitik? Men selvfølgelig er de vanskeligt. Men for det første har du de, skal vi sige, problemer i gruppen. For nu at se det rent ud, så var, kunne det godt være, det besværligt en gang imellem. Men på en anden side var vi jo nødt vi var jo klar til at overtage regeringsmagt. I havde været jo i i min Ja, ja tid, men jo. så har vi fået det her gang i 90'erne, som forhånden og ugen har lavet. Og det gav jo godt grundlag. Og samtidig med, at det er jo egentlig er væsentligt overtaget til det, når vi kom til 94'erne og til valget. Det var jo, at arbejdsløsheden var så høj. Når jeg kom hjem til min valgkreds, så var det igen en, der her fået fyret Hvad gør I ved det? Uh, de kan selvfølgelig godt forstå, at jeg kan ikke gøre noget ved det alene. Uh, vi skal have regeringsmagten for at kunne lave et job. Og derfor så var det jo klart, at da vi så fik regeringsmagten som sådan, uh, der tog de jo fat på hele spørgsmål arbejdshus. Der faldt for 330.000 i løbet 3-4 år, ned til omkring 150-100.000. Og det mærkes jo i vores, i vores vælgeskar. Det er jo helt klart. Så derfor må jeg sige, at... Uh, at selvom man havde de spændinger, så var man ved at få stået fast, nu skulle vi have altså regeringsmagt. nu havde vi chancen. Så kom selvfølgelig Tamilsagen, hvor man frigiver skal gå fra magten, og man kan ikke blive enige om, at der er nogen for konservativt venstre, der skal overtage det, eller rettere sagt, man får for os den her, hvad hedder... De radikale dronning. skifter ja, side i ja, ja, det gør de med rundt. Man skulle have en dronningrund, og så skifter man side og det er vi fremmere der i anden flertal, ligesom man gjorde dengang, der Anker trakker tilbage. Det er også en god måde at gøre det på, fordi der er jo ingen grund til at tage et valg, hvis det er sådan, at man kan se, at der er et andet flertal, der er klar til at tage over og ikke kan blive enige. Så derfor så kom de jo i gang, og der må jeg så sige, at der var radikale jo også med på, at nu skulle man i gang med den arbejdsløshed. Selvfølgelig har radikale alt nogle synspunkter, når det drejer sig om uddannelse, når det drejer sig om kultur, og også når det drejer sig om, at man får en fornuftig økonomi. Men det gik jo højt bedre op i en højere enighed på et tidspunkt. Så jeg vil sige, at der, hvor den mest besværlige partner var i det der samarbejde med de fire partier, det var selvfølgelig, for sit se det rent ud, det var, øh, var øh, kristdemokraterne. Det var det, fordi der var nogen der, som ikke rigtig øh, kunne acceptere, at man nu var med i en anden regering. Jamen, så lad os hoppe videre til Folketingsvalget i 94, for så kan jeg jo næsten regne ud, at der skete to gode ting for dig der. Fordi for det første, så ryger Kristi Folkeparti ud, og dermed fortsætter de ikke i regeringen. Og så er der jo kun de tre andre partier, som åbenbart samarbejder lidt nemmere tilbage. Ja, ja. Og den anden ting er, at øh, der jo så skal dannes en ny trepartiregering i stedet for firepartiregeringen. Og der får du en anden henvendelse for på Brasshausen. Ja, både jeg ja, no det foregik på den måde, at efter valget, der var jeg jo stadigvæk gruppeformer, man skulle ordentænke osv. Og på den anden side, der var finansudvalget ved Jens Bilgrav. Og pludselig så bankede Jens Bilgrav på døren og lukkede den og sagde, du skal være boligminister. Det har jeg fået videre meget en hjælp. Nå, men så går jeg og siger, at nu skal jeg være boligminister så ringede de fra statsminister at jeg skulle sætte væk på sælligheden det er statsminister det begynde begyndt så, så jeg vidste det godt lidt i forvejen så ringede nyhjem <laughs> ja så ringede jeg nyhjem og så sagde han ja. og så sagde jeg, jamen det vil godt <laughs> det er en af de mere usædvanlige udnævnser ja. jeg har alligevel haft over 70 minister i programmet så jeg tror aldrig jeg har hørt noget lignende <laughs> Nej, men så, så gik det til. Hvordan tog den det? Ja, man griner jo. Okay. <laughs> altså det er, altså er, har jo den fæson, der at når han har sat det hold der og han kendte mig også som gruppeformand og så videre øh, og, og var sat stor pris på det fordi der jeg holdt op som boligminister, blev jo gruppeformand igen det har han set det der var måske en god idé men nu du det, det lige jeg bliver i hvert fald boligminister, og øh, jeg må sige at øh, det var jo dels overrasket over, fordi jeg havde sagt til ham, at hvis du ønsker det, fortsætter som gruppeformand. jeg vidste jo godt, at som gruppeformand, efter at have gjort et stykke arbejde, så står du også først for til at få en eller anden ministerpost. Hvilken ministerpost havde du forestillet dig? Jamen, jeg, jeg har faktisk forestillet mig måske energiministerposten. Fordi man, men det gjorde man på den måde, at miljø og energi kom sammen. Det var de jo ikke tidligere årløb. Og de kristelige havde haft de her to poster ja, faktisk. Ja, ja. Så... Men så fik I boligministeren. Det var jeg faktisk glad for, for nu skal du høre. Samtidig med, at jeg var folketinget, var jeg formand på byggefagernes lands, uh, kooperative landsorganisation. Og to måneder før jeg blev minister, havde jeg inviteret departementchefen og hans uh, direktør over til middag i Frederiksberg for at diskutere byggeri og arkitektur med ham. Har I så noget at have den? Øh... Altså før. Noget I så for middagen? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, det gjorde vi. Og, og det, det var Ivers udmærket, fordi jeg synes, der var for, det drev i boligministeriet i byggeri. Uh, ikke at man uh, har jo forskellige afdelinger i den bolig, men sådan er det jo. Men, men fakta var, at vi synes vi nogle op ting, hvor man prøver på højnebyggeri at sætte nogle markante ting ind og sådan noget. Og det fik vi en god snak om, det vil jeg gerne sige. Og øh, derfor var det jo, <laughs> kendte vi jo godt lidt til anden dag, så kom tilbage, og så pludselig bare blev minister. Men det er jo en helt anden position, man har. Men du var alligevel sjældent forberedt? Ja, ja altså jeg vidste i hvert fald noget om området, og havde også nogle holdninger til det. Øh, og, og det er jo væsentligt, synes jeg nok. Øhm, En af de ting, jeg synes, man tidligere, det kunne jeg jo se på Flemme Kofur og de andre, at der sad man som minister et år, eller halvandet, der kan du ikke nå at, at, at præge udviklingen. Det de får det kort ikke. tid, simpelthen. Ja, det er for kort tid til, at man ligesom får diskuteret nogle emner igennem, og sådan skal det være. Der vil jeg sige, når man har fire år, så, så har man altså, virkelig mulighed for at lave nogle ting, som kan blive stående, eller som også kan blive pejlemærker fremover. Uh -huh. Du øh, fik lige nævnt, Ole Løby, øh, at øh, det var noget helt andet at blive minister. Altså, du har jo været folketingsmedlem øh, med, en, med en afbrydelse, men i nærmest 11 år, før du bliver ja. minister. Øh, Jamen, så skiftet derfra, hvordan oplevede du det? Men oplevede på den måde, at pludselig, øh, så er det sådan, at at øh, du er chef for 2.000 med, med, medarbejdere på en eller anden måde, som ser mange mærker. Fordi Boligministeriet, det var for uden Boligministeriet, så var det jo også Slås øh, Det var øh, Energirådet, og det var korte matrixløb, og jeg ved ikke hvad. Så der var flere ting ind i det. Men, og det havde vi have ved at se ved at se direktør og sådan nogle ting. Men pludselig sidder du og inde på et kontor. Der er en, der er ud. Det er ud til sekretæren. Du kan ikke komme ud. Altså, altså, altså det, er, det er helt mærkeligt, fordi... Man, der var tænker. jeg heldigere end dig, jeg havde en bagudgang. Ja, det er Men til gengæld så er alt jo ordentligt for dig. Altså, dine og alle de ting, det nu skal selvfølgelig diskutere igennem, og så noget, som man skal, som vi kender en ugeplan, og alle de ting, man skal men en af de ting, som der skete allerede efter at blive overtaget, og man blev kørt hjem, og blev fejret, og, og sådan nogle fester, og alt det der, som hører sig til, fordi det er jo en stor dag at blive minister. Det er som, som altså, man, man sagde, en af de tidlige kolleger sagde, at ja, ja, ja, der er mange, som har blevet nævnt som minister, som er blevet det. <laughs> så det skal man... Og for øvelsen, så er det en ting, du ikke kan tage fra dig. Det. det er, at når du har en minister, jamen så har du jo været det. Så kan man jo ikke tage det fra dig, at du har været det. Sådan er det. Men en af de ting, der var det, at jeg opdagede som minister, og det er jo, at når du sidder der, det må du også selv opdage, Simon. Fordi... Øh, ministeren skal jo svare både til Folketinget, men også til offentligheden. Altså der er mange til facetter, der skal, skal klarets af. Og jeg lader mærke til, at når jeg så sagde om fredagen, jeg boede jo i København ligesom så mange andre, så jeg sagde gerne om aftenen til klokken 8, 9, 10 stykker, gjorde arbejde færdigt. Så jeg gik hjem, og så mødte jeg næste dag klokken syv øh, sammen med sekretær. Og så fik vi en kop kaffe, så så på sæden og alt det der skal. Så fredag klokken 12. Så kom der en mand ind og sagde, der sagde at der lige sagde, her ministeren skal se på, den sagde, at her ministeren skal se på, og sagde, at her Så sagde jeg til midt Hansen, min departement, jeg sagde, hvad er det? Ja, det er det, du skal komme hjem og arbejde. Så sagde han, så er du fejl. Så nu har jeg været her været i en hel uge, og bliver ved med det, og arbejder om aftenen til klokken 7-10 år, ligesom de nu er. Men de sagde, at jeg skal med hjem, det er kun dem, der er meget vigtigt. De sagde, der ikke ligger på mit bror, det bliver ikke behandlet før på mandag. Og så kan jeg godt tage den ene målebose væk. Og så tog jeg hjem med en målebose. Det har også, fordi jeg har en familie, og de skriver, jeg kan jo ikke være hjemme hver dag. Det kan du ikke som minister. Det er umuligt. Og det forstår de godt, men så forventer de, da når man kommer hjem at se en fredag eftermiddag, så har man hver en fælde weekend. Det gælder for også journalister. Der ringer en journalist fra Øh, Jyllandsposten og sagde, jeg har det, er et de spørgsmål og sagde, det er jo ikke noget, der haster jo, det er det, som du de kan ringe på mandag siden der hørte jeg ikke noget for Jyllandsposten Så, sådan er det jo men det også. virker disciplinerende for systemet og for. Ja, ja, det er det, fordi øh, jeg skal også have et frirum til at lade op Aha. det der er flere, det kan vi jo se, der har gået med stress og også af folketingsmiddel og, og det er fordi, man skal passe på sig selv og man skal også passe på sin familie. Det vil jeg bare hilse at sige. Mm. Fordi det er dem, der betaler prisen for, at du er væk så mange gange. Det er jo ikke kun spørgsmål, om du er væk. De der fem dage, der er jo også rejser, du skal til. Der er og jeg ved ikke, hvad det ikke er. Så, så der er mange ting, de må betale for. Og der må jeg så sige, at det har man stor forståelse for en minister. De blev sådan for eftertid. Jeg var utrolig glad for min tid fordi jeg havde nogle deltestygtige embedsmænd, der forstod at lytte, og forstod også, at når ministeren havde sagt, sådan, sådan vil vi gerne, at vi skal prøve det der føre, så gjorde det hvert år. Så holdt jeg et seminar med min ledende embedsmænd en weekend, og så tog vi afsted hen, og så snakkede vi tingene igennem. Hvor var vi? Hvor skulle hen? Hvor var problemer? Og hvordan var det? Så de alle sammen vidste, at vi her diskuterede det igennem. Og på den måde var klar til, at hvis det var nogle ting, man skulle lige at de klar af, så kunne man bare lige ringe og så få klart det her. Mm -hmm. Du har også medvirket på et tidspunkt til en bog om ministerledelse og det har jeg været Jamen, i den lidt har på. jeg med til dig. Nå, ja tak. <laughs> Men uh, du skriver jo sådan det her med, at altså, det med at få, kan man sige, at få folk med på hold i virkeligheden, ja. det er jo sådan en, uh, et kerne i virkeligheden for den måde, du tænker det, det på. Se, det kommer så jo af, at før jeg kom i Folketinget, og, også efter i Folketinget, der har jeg jo både været formand for noget som det her Ungdomsring, sammensluget Ungdomsklub. Jeg har været formand for Dansk Ungdomsfællessråd. Jeg har været formand for Way, en international organisation. Jeg har været formand for Friluftsrådet. Jeg ved godt, hvordan man får tingene til at fungere. De fungerer på den måde, at du sørger for, at alle, der er med i den kreds, at de ved, at det er det, vi har besluttet, efter vi har diskuteret tingene igennem, og så ved vi, hvad vi skal. Og der skal du som formand, enten nu er minister eller hvad det er, så bruger du tiden til at lytte meget på, hvad de andre siger. Du behøver ikke fortælle dem, hvad du synes til at begynde med. Så når vi er færdige, så kan vi sige, så, vi gå, så er vi enige om det, er vi enige om det. Når det gælder øh, din ministernede embedsmænd af forskellige politisk observans, så er det jo ikke spørgsmål, om de synes, at man er meget som socialdemokrat. Det må de gøre, hvad de vil. Men de forlanger og forventer at når man sidder som minister og har nogle ting, man gerne vil diskutere, det gennemført sammen med dem, så gør de det, og de gjorde det gjorde uh de. -huh. Men savnede du, at der var særlige rådgivere på det tidspunkt? Det havde man jo ikke. Det gjorde man på en anden måde. Jeg har også set, og det kan jeg selvfølgelig også godt forstå, at man har. Det er slet ikke det, når man ser på mediebilledet og på mange andre. Så har udviklet sig meget vildt i forhold til 90'erne. Det gjorde jeg det, at hver måned, der samlede nogle folk, for eksempel formanden for, eller direktøren for BL, Bolighedsfinansforening formanden eller direktøren for Lejernes Landsorganisation min egen politisk overførende Bådsgård nede fra, fra gruppen selvfølgelig og så øh, fra Byfornyelseselskab og et par andre stykker vi mødte så øh, hver måned og diskuterede tingene igennem og jeg lyttede til hvad de havde af tanker og ønsker og sådan nogle ting fordi de har jo fingre på pulsen derude hvor de var, det har jeg jo ikke på samme måde, hvor det er jo deres arbejde. Men de kunne i hvert fald få orienteret om, hvordan de så på tingene, og det kunne jeg jo så tage med i videre arbejde. Så du kan, det rigtig rigtigt som du siger, man kan ikke som minister bare sidde og tro, jamen jeg har, jeg, det kan jeg det hele. Du er nødt til at have nogen, du kan spille bold med og opad, og også imod. Fordi derved får, ellers får du ikke, skal vi sige, et, et bredere spektrum og billede af, hvad det er, der foregår. Ja, egentlig. Med, man taler også meget om det her med forholdet til især finansministeren, men jo også til statsministeriet. Jeg har haft din forgænger, Flemming Kofod Svendsen, med i programmet. Ja. Og jeg tror, han der havde en fornemmelse af, at en gang imellem, så ringede telefonen pludselig, så var det på Nyhub, der havde en, ja. en holdning til, hvad der skete på boligpolitikken. Var det anderledes nu? Det var en partifælde, der sad på, på boligministerposten. Ja, det der selvfølgelig, at uh, Paul ringede og Midtland, men det hente ligesom meget. jeg ringede til ham, og sagde, nu skal du lige høre, fordi jeg synes, det var også vigtigt for ham at få vidt, hvad det foregår. Uh -huh. Dermot, der og der ringe. Jeg husker, <laughs> jeg husker, at vi, vi var i, i, i Rusland, for at lave noget fremstød for vores byggevirksomheder, så altså Belux, og Danfors, Grundfors, Råkvuld og så videre. Og så kommer min sekretær og siger, at øh, de ringer fra Finansministeriet. Og jeg skal komme hjem. Jeg siger, jeg hjem. Jeg så her, og vi skal til middag om aftenen med vores øh, øh, samarbejdspartner og sådan noget. Så ringes jeg selvfølgelig til morgen. og siger, jeg, hvad er det for noget, jeg skal komme hjem? Du skal du det for, siger han? Jeg. jeg har det lige fået skøb fra Finansminister. jeg skal komme hjem. Og det var jo i hård hovedet, ikke? Så. Det var sådan fuldmægtigt. Der har ringet, der så straks så far de op. Og det er nemlig rigtigt. Da jeg til, senere på det efter at jeg var minister, så underviste jeg en gang imellem nogle af de nye ansatte i ministeriet, så sagde jeg til dem, hvis de ringer fra statsministeriet, så skal I være meget opmærksomme. Og selvfølgelig sørge for jeres ministerbjørn. Bliver... Men hvis de ringer fra finansministeriet, så skal I være med op, op stå på stolen. Det siger jeg bare. Og så, sådan er det. Fordi øh, det mærkede jeg ja, jo også, at når der var noget ting, man gerne ville, ja, men det kunne kun lade sig gøre, hvis det sådan ikke til over i finansministeriet. Sådan er det. Hvad med sådan slåskampe med, med, med finansministeriet? Jamen, se. Der er igen, at man skal jo bruge... <tør> man kan jo godt gå hen og blive sur på de to... På, på, på, på dem, der sidder derovre. På de venlige mennesker. Ja, ja. Men, men sådan er det ikke. Fordi så skal man elgere sig. For eksempel med Mimi, eller med Marianne. Marianne, for eksempel vi, Altså hjælpede. Ja, Marianne ja. hjælp. Vi ved jo, at, at, at radikale, de elsker andens boliger. Og <laughs> Mimi, hun brænder for de svælde. Jamen, så, så kan man jo snakke med dem, og så på den måde lægger du pres på finansministeren, og så ender det som regel med, at vi finder en måde ud af det. Hvis det pludselig blev en indrømmelse til af de mindre regeringspartier næsten. Man skal engang gang imellem huske, at man har nogen, man arbejder sammen med, og hvis de mærker, at man arbejder sammen på den måde, at man også tager hensyn til dem, så tager de også hensyn til dig. Vi skal til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer igennem programmet. Lige om lidt, Ole Løbe Simonsen, så tænker jeg, at vi kommer til, og jeg har nogle forskellige spørgsmål, nogle af de initiativer og ting, der skete på området, men først lige de her spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er nemlig, var der noget, du gerne havde ville lave, som du ikke nåede i de fire år? Det kan jeg godt sige dig. Det er helt sikkert. Jeg fik aldrig øh, lavet lejelov nu. Jeg fik nedsat et udvalg eller en kommission, som du vil om du vil, sammen med de private ejere og så såladeanslænninger og vi kom så tæt på, så tæt på. Men, ja, det er lejelovskommissionen. Ja, le ja lejelovskommissionen, øh, fordi jeg ønskede at, at når, du, når du har den almene sektor som vi selvfølgelig er hjertebrænd hos os, Socialdemokrater, det er klart. Men så har du også den almindelige sektor, eller den brede private sektor. Og den er jo meget mere nuanceret. Og der er det jo vigtigt, at når du skal bruge en privat legemål, at hvis man så moderniserer det, så skal der også være regninger på det, så man kan se, hvad der er moderniseret, så man kan se, hvad der skal stige. Og der må vi faktisk komme sig enige om, hvad det skulle være af de elementer, og, hvad, og hvordan det skulle gøre selv. Øh, Bodsgård, altså min, min overførte der, var, var helt med på at sagde, det her, det ser fornuftig ud. Så sprang Lejernes Så det var så, jeres egne allierede, der spørger. Ja, de sagde, det kan vi ikke. Jeg kan ikke bære det igennem. Jeg kan, det kan vi ikke. Og derfor fik vi ikke en ny lejelov før, Uh, under, det var uh, ved, uh, senere der under hvad hedder det, uh, Tårning. For, ja, altså, ja, så mange det nu. Ja, jeg, jeg kom til ændringer ja, ja, til en ændring, men, men, men, men det er ikke det. Er, nej. Så, så det kan jeg godt se, at det er jo mig. Det er helt sikkert, fordi vi havde fået lavet en, en uh, fornyelse af lejeloven på uh, på, skal vi sige, uderleggingsområdet, altså forretninger og sådan butikker og sådan noget. Det havde Aha. vi forklaret men ikke det, det kunne vi Og det er jo, fordi hvis vi nu har bare kommet i gang med det, så har vi måske undgå den diskussion, der er været for et par år siden, om øh, nogle af de der øh, øh, uderleggingsfirmaer, som øh, øh, laver nogle, nogle fiktive... Øh, vi hedder det, renovering, og så hæve huslejen til det vanvittige. Jeg tænker, vi kommer måske lidt ind på den øh, del også ja, senere. Ja. Øh, det næste af de faste spørgsmål, jeg vil stille til dig, det er, er der noget fra din minister du er flår over? Ikke direkte flår. Det vil jeg ikke sige. Men jeg vil sige så meget, at jeg er flyforbandt. Og det er noget andet. Det kan du godt kalde for flår. Vi lavede øh, en... Øh, Ændring af det, det privat byfornyelse. Privat byfornyelse er det, hvor den enkelte husvejr kan søge penge. Han får ikke så meget som vi er almindelig byfornyelse, men han får et tilskud. Sådan er det. Og der havde jeg så aftalt med, med konservative og venstre, at det skulle så foregå på den måde, at kommunerne ikke skulle være med. Altså normalt så har man en kommunenplan, og så går kommunen ind og fordeler pengene og sådan noget. Men det synes de, nu skulle det være den enkelte husvejr. Så lavede vi et system, hvor man så at okay, så lavede vi først til mølle. Så på en given dag, en given dag, der var alle de penge, 3 milliarder, hvad var, så var de klar til uddeling. Og de store byer, det var jo selvfølgelig København, det var Odense og Aarhus og Holbrogs, de store, men også andre, men det var de store, ikke, ikke mindst København, der havde mange øh, private ejere. Så var det sådan, at øh, de mødte op, og så fik de øh, anmodet om de penge, og hans øh, skema med og sådan noget, og så tjekkede ind i systemet, og så lige snart du ind i system, så kun svare tilbage, at det var godkendt, så misbedekommende det var godkendt. Og øh, så sagde den dag, at det sker. Øh, og vi her, vi ser kommunerne og man har gennemprøvet det, så de ved computeren, de var klar, alt der var der var et specielt kodeord, som man skulle bruge for at komme ind, alt var klar. Så er jeg så kører, at altså, til til møde i Jylland så siger ringer øh, en af mine kolleger siger du der står en kø her ved, og Københavns Rådhus, ja siger, det, det, er fordi det er noget Privat byfnede, ja, det er rigtigt. Jamen, det er da en stor køben par, ønske dem god held og lykke sig. Er du galt, mand, sagde han. Nå, men jeg tænkte ikke mere over det, for det skal man ikke. Jeg skulle videre til min møde, jo. og samtidig med var min datter, en af mine 20-års fødselsdag som skulle fejres sig, det er bare fint. Og da jeg så så der, så blev det ringet op fra sted. Øhm, øh, der var noget, de gerne ville snak med mig om. Øh, fordi... Øh, øh, alle de der ting var kommet ind, men svaret kom ikke tilbage. Hvad for noget, så? jeg? har der øvede der tre, ja, men det, det. altså kommunerne fik ikke svaret tilbage. Øh, så sagde jeg, det var så, så. Jeg er på kontoret om to timer, jeg tager taget flyt fra, øh, fra Billum, og så forventer jeg alle sammen. En kommer, og så kommer Monsanto over og sætter sig simpelthen. Det er meget klart. Monsanto har prøvet mange manipulere, så siger. jeg tror, jeg skal se over på det her det sammen. På den anden side af Ja, det, var ikke det, det kunne de ikke. Vide. Altså, de kunne kun engang fortælle mig, at alt fungerer, som det skulle, set fra København med sådan en pæn. Alt fungerer, som det skulle, de, de kunne ikke forsvare tilbage. De forsvandt ind i et stort sort hul som det kunne jo ikke forsvinde. Det kunne jo ikke forsvinde. Det det. Så sagde godt. Så set det her, sagde jeg så, og så siger jeg til Måns og sådan andet, nu ringer jeg op til de politiske ordfører, og det er nu. Det er nu. Og så ringer de op først til den ene og til den anden, og jeg forklarede dem, hvad det var. Vi ved ikke, hvad der er sket, men vi ved, at svaren er den vi kan bare ikke få dem tilbage og vi skal ses på, på mandag, så er vi nødt til at mødes, og så har jeg måske noget, så vi snakke om. Den eneste, de andre sagde, de er jo også med til det jo, så de sagde, det er okay, det gør vi, og så ser vi. Så, så, og de kunne ikke sige noget, for de er jo ikke, hvad der var. Den eneste sagde, det var Kirsten Jørgensen. Fra Fremskrittspartiet. Og sagde, det kan jeg godt sige, det, det kommer du ikke godt fra. Nå det er der så ikke noget at gøre ved ikke, man kan ikke man, man selv de gamle guder kunne ikke tale i, i, i så der ikke er at gøre så viste det sig at for at komme tilbage der er der sådan to situationstegn man skal hæve den låser og det fandt de så altså, ja, er... ja, altså i kodningen ja. i så, ved, det var så lige meget det fik de så gjort og så kom de selvfølgelig tilbage. Men i København, er de glemt koder, eller de det, for de Så de kom jo ikke rigtig i gang før. For sent. De sagde der, 20 mand mange, der var med de her computer. Så de fik jo kun en brøkdel af de penge, mens resten gik til årets de andre. Så der må jeg selvfølgelig snakke med Søren Pind om det, og så er det. Men den anden sag, der var det så sådan, at øh, Kirsten Janbe sagde, det der, jeg kommer, der var et beslutningsforslag om fredag, hvor man misterne skulle stå til ansvar og sådan noget, og det gør vi så, det er fornuftigt, og det sætter vi sidst fredag eftermiddag. Det er så en god tid på så. Mm -hmm. der er ikke så mange. <laughs> Journalisterne var måske gået hjem. Nej! Fjernsynet var der. Det havde her, her, hun anviseret. Og vi ventede. <coughs> og så er andre fra Franskland FG. der ja, vi skal lige vente lidt. Så vente vi lidt, sagde jeg så, men Vi kan jo ikke blive ved med at vente. Og så kom meddelse så plakede Fjernsyn ting sammen. Og han gik op til talerstolen og sagde at efter, at hans, hans overfølgesfag ikke var til sted, ville han med det fra Franskland at, at, at de ikke rigtig kunne, kunne gøre noget ved det der. Og så jeg, hvad jeg kan der skete det, da Kirsten Janskug for Aalborg så flyet punkteret. Hvor heldig kan man være som minister? Jeg siger bare, det var jo en skandale. og Blev du reddet fra en næse en punktering i Aalborg? Fuldkommen. Fuldkommen. Så kan det ikke engang. Men altså, det gør ikke nogen, man har det helt med sig. Og så, så kan man selvfølgelig sige, det var jo, altså, hvis det kørte rundt i aviserne, men de havde så mange andre ting, de var slet ikke opmærksom på det. Kirsten havde selvfølgelig gjort opmærksom på det på tv, og hvis det var kommet på i tv, så er det jo kørt. Nu kørte det ikke, det er faktisk lidt roligt sammen. Det er jo lige før, at det næste spørgsmål er nemlig, om du har lavet en rævekage. Jeg ved ikke, om du havde nogen til at pige flyet, men det havde du nok ikke. Men, <laughs> men har du lavet en rævekage? Ja, men det, det gør man jo. Fordi du er nødt til en gang imellem at sige, okay, du kan ikke komme igennem på den måde. Kan vi så gøre det på en anden måde? Vi havde blandt andet et lovforslag, som konservativ ikke var vildt med. Men på den anden side set, så var de med på det. Men der var nogen i konservativt politisk skole, som helt klart ville være mod det. Og øh, så siger jeg til øh, den konservative ordfører, hvad gør vi? vi venter, så han venter. Ja, men vi kan ikke vente, altså det gør vi så. Hvorfor det? Jo, fordi på fredag, der er han der igennem, der er der på stryk, der er væk, at der er cleared, og så kører vi den igennem. Altså, det må kan du godt lave, så du kan få en af det ikke en ræve, det. men det er i hvert fald en ting, som ikke ville være gå igennem, hvis de har været der. Det skal jeg da vist. Er der noget, du har fortrudt? Ja, det er altid noget, man fortryder men Man kan godt fortryde en gang imellem. Hvis for, man for eksempel har den, jeg vil hellere sige på den, hvis, hvis man har offret sig på en måde, som man, jeg vil ikke sige, man, man fortryder på den måde, men som man siger, det var ikke hensigtsmæssigt, at det, det, du kom til at sove nogen. Kan du give et eksempel? Ja, det kan jeg nok give, sig godt, fordi... Vi havde en, en, en, en, en lovforslag, som var færdig. Og der var så. Der har jeg jo altid en embedsmand med siddende for at se på det jorden. Og jeg siger så, at det her jorden. Det er fuldt efter bogen. Så kan Anne gå hjem. Fred og, Råby, og klokken var vel 1 om aftenen, de ved du godt, at det skal en gang Men vi skal igennem den proces, den nu gang ja? så alle var tilfreds på den måde at de syntes, at det kunne de godt stå modelt til næsten så kommer min departementchef ind og siger at det? Det? det? dårlig eller sådan, nej men, men den lov, der, det er vi enige om I går. det går ikke det har så en anden grænse der, der var et andet lov, som forhindrede, at vi kunne gøre det der. Og der må jeg sige, at der blev jeg lovet tosset. Fordi jeg kan ikke alle det der, det skal jeg ikke kunne. Jeg skal sørge for, at loven kommer igennem. Og der behøver vi ikke være så ubehagelig. Det sidste af spørgsmålene, det hedder, hvem var din værste kollega? Ja, det kan det være lidt svært. Fordi når jeg skal se på, på hvor, øh, de forskellige ministerer, så som må jeg, som, jeg sige, at jeg kan ikke, rigtig, jeg kan ikke rigtig nævne, at nogen skulle være særlig. Altså jeg havde godt forhold f.eks. For til Spanavn i Miljøministeriet, hvor jeg var lige så meget optaget som jeg er, at vi kunne lave nogle bæredygtigt byggerier. og sådan nogle ting. Øh, og jeg kan ikke sige, at der var nogen, der var decideret imod. Hvad med overførerkredsen? Var der nogen, der var sværere end andre? Og ja, det er, det var. ja, det er det, er, det er jo altid. Undskyld, jeg siger det. Øh, <tryk> men det var især Venstre. Men, men grund til, at vedkommende var lidt vanskelig, det er, fordi de interesserede ham ikke så meget. Han var meget mere optaget af det internationale, og så videre. Og så kan du godt selv se, at du har jo det som at du er overført på forskellige områder. Det, det er man jo til at være, og det er også færdigere. Men der er nogen, man lægger mere blod i end andre. Og derfor så er det lidt svært, hvis man ikke har læst alle bilagene igennem. Det kan man jo heller ikke, det, det siger. Men i hvert fald ved, når man diskuterer i forliskristen, hvad det er, man snakker om. Og når man ikke ved det, så er man nok mere til at bryde, til at sige, at det er ikke helt sikkert på. Noget. Det er måske også mere besværligt, hvis du har en ordfører øh, på den måde, som er fra et stort parti, som Venstre selvfølgelig var øh, på det her tidspunkt også, end hvis det er en fra et mindre parti, der ikke betyder så meget for aftalekred. Nej, men der, det er rigtigt, der, der kan man så sige, dem kan man måske presse lidt, og sådan noget. men ikke med Venstre. Og så skulle tænke på, at boligbyggeri og boligpolitik har meget at gøre på landsplan og i kommuner. Og Venstre er et stort kommuneparti. Så derfor så det jo vigtigt, at de var med til mange af de ting her. Sådan var det. Og så kan det jo ikke nå noget at vedkommende langt bort i stand, og ikke kan give sit besøg med, fordi der så ikke ret rammer andre, der erstatter ham og kan tage ansvaret for at sige ja eller nej. Det må I sige. jeg tænker, at vi skal hen til nogle af de mere konkrete ting, som du beskæftigede dig med som boligminister. Du har selv øh, lagt nogle godbidder ud i løbet af øh, udsendelsen. For eksempel øh, byfornyelse var noget, der, øh, der var en stor ting øh, i din tid øh, som boligminister. Øh, måske du skal forklare, hvad var det egentlig for en situation, boligmassen var i, eller en tilstand den var i dengang? Det er måske svært for nogen at forestille sig i dag. Det, det, det, det, det, kan, det kan jeg se på diskussionen i dag på boligpolitik, at man er af, Jo, man kan, man kan ikke, om det kun er skal vi sige, 25 år siden, så er det jo lang tid. Jeg havde selv som, som folkesmedlem en lejlighed ude på i Aarhusgade, og på fjerde en sådan toværelses med patronets og lukke ude på gangen. Hvad skulle bare ind? Ingen bad. Jeg vil gerne se, om du kan finde sådan et, et hus på Østerbro i dag. Det er umuligt. Det er alt sammen relevert. Jeg var både på Østerbro, og også på Frederiksberg, men selvfølgelig også Vesterbro. Og jeg må så sige, når jeg besøger min mor i dag, der bor på Sønder Boulevard, så kan jeg se over på en lejlighed på tre værelser, der koster 5 millioner. Du må skyld. Det, det, derfor er det, er det svært at diskutere øh, de ting, man snakker om i dag, fordi jeg godt forstår, hvad de siger. Men hvis du ikke har en øh, linje til, hvad baggrunden var, øh, så forstår man ikke helheden. Så der må jeg sige, med byfornyelse, som var en af mine hjertesager, der var det sådan, at en byfornyelse, det lyder så pænt, men det var en husfornyelse. Altså, det var det enkelte hus, og der sagde han, det kan jo ikke være rigtigt, fordi man bor jo også i området. Så det vi lavede, det var at drage området ind. For samt Sankt Hans Torg, som du kender i dag, okay. fantastisk sted. Fordi man tager hele hende med. Som en, jeg snakkede med en gang, han sagde, Ole, du skal da forstå, siger han så, at der skal være noget, man kan være fælles om, men der skal også noget, man kan være fælles i. Og det er jo essensen af det, at hvis du har et fællesskab, så må du sørge for, at rammeren også er, som man simpelthen kommer det. Og derved laver vi så nogle forløber for det, vi gør i dag, områdefornyelser. For eksempel helt ude på Amager, Tøjehuskvarteret i Randers, Aalborg Øst og andre steder. Og for at se, at drage det hele ind. Det, der var essensen i det, var, at du skal have beboerne med. Det betyder jo ikke, at du ikke havde en folk, som havde forstand på det også, men beboerne skulle være med, for det dem, der skulle have et medejelskab, af det, der skulle ske. Og det synes jeg i for sig, at det er, er lov på mange områder. Jeg kan med ja, når jeg kører rundt en gang mellem i Danmark, så besøger jeg nogle af de områder for at se, hvordan ser de ud nu? Mm -hmm. Og det kan jeg kun glæde mig over, det kan jeg lige så se. Der har været meget talt, snak om, øh, jo, med... med det her med paragraf 5 stykke 2. Ja. Og som, det var faktisk noget af det som faktisk blev ændret i 90'erne. For at få ja for at, simpelthen at få gang i det. for at få tilføjelse af privat kapital, ikke? Jo. Hvis du skal have det private til at skal vi sige forny deres lejlighed, renovere deres lejlighed ordentligt. Så skal de jo også have lov til at skal vi sige hæve huslejen. Og det er jo derfor, at Legekommissionen var der for at finde de der helt hemmenagtige håndtag. Det kunne vi så ikke. Så lavede vi så det andet, hvor man siger, at du kan så få lov til at hæve husene, når du gjorde sådan og sådan. Og det betyder så, at mange gik i gang ved at renovere deres ejendomme. Nu skal det sig også sige helt ærligt, at så begyndte priserne på ejendommen også at stige, fordi København var at at bo i. Men så var det jo ikke så meget nødvendigt at få tilskud mere. Det kunne du også se, det der skete der. Så derfor så fik vi den paragraf sat ind øh, efter meget møger besvær, og jeg kan sige, SF var med. Det var i så ikke, og øh, det, var, det var, de, de, de syntes, at det var, det var, at vi var for venlige over for, for de private ejere. Og øh, det, det kan man godt have en holdning til. Men, men på en anden side, så satte vi i gang i noget, som i hvert fald virkede. Men så er der nogen, der siger, at det kan vi lige klare. Øh, og det var ikke kun, skal vi sige, øh, nogle af dem, som man, man, man tænker bare på øh, bolighajer og sådan noget. Det var altså også også og andre, som lavede nogle renoveringer, og så hævede de husland for meget. Og der er nogen, der siger, at det her jo har været sådan en, en gate inden for Blackstone og andre i forhold til at tage, tage penge ud, ikke? Altså... Jo, jo, jo, jo, men, men, men det er rigtigt. Men, men, men sagen er jo den, at der, hvor vi ikke havde penge til byfornyelse, der fik vi renoveret de lejligheder. Så du står fuldstændig på mål for, det var det rigtige at gøre? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg kan godt se, når diskussionen kom op, at vi skulle nok have gjort det, og sagt, okay, nu renoverer I, og så hæver I huslejen. Men efter en overrække, så er det jo betalt. Og der kunne vi godt have sat en overrække på, og sagde, at det skal så også nedsættes igen, eftersom man, man får afskrevet det. Men det fik vi ikke gjort, og det, det, jeg tror heller ikke, vi har fået det igennem som sådan. Men på den anden side set, så kan jeg glædet dem over, at mange af de ejendomme, de er blevet renoveret, og er i dag også eftertråktet. En anden sag, jeg også gerne lige ville vende, det var, at du taler også om sådan noget med økologisk byggeri. Jamen, man har jo altid jo det, vi sagde fra starten af. Hvis du ser som minister, og har noget ting, du brænder for, og synes, der skal til, og du kan få forklare din medarbejdere hvorfor og hvordan, <tryk> Som miljøoverskod, der kunne jeg jo se hvad jeg efter også, at vi har haft den ja, bæredygtige udvikling, altså hele den der diskussion, der startede i, med Rio i 90. at det måtte vi også kunne gøre i byggeriet. Uh, ikke når, når som sådan, sådan er bæredygtig, så er det så talte man allerede dengang i og for sig om uh, miljø, men det er noget andet, det er miljø det er socialt, og det er økonomisk. Det skal alle sammen være bæredygtigt. Det skal ikke sammen. Og derfor så fik jeg en god forbundsfælde i den tyske boligminister og i Holland. Så på den baggrund lavede vi faktisk den første øh, bæredygtige bygge øh, øh, hva hedder det, session, om det ville øh, symposium i Danmark. Og det er jeg faktisk ret stolt af. Fordi der tog vi hul på det. Og der kan man selvfølgelig sige, at øh, de politikere, jeg talte med dengang, de var egentlig også i Sverige og Norge naturligvis, men det giver næsten sig selv. Men, men det, hvor der er modstand mod eller en træhed, som det er i byggeriet, ah, men øh, vi har, har vi jo prøvet det, det har vi ikke prøvet. Vi, vi kender, vi, sådan har vi jo altid gjort. Arkitekterne, sådan. I dag er det jo helt anderledes. Det er jo en fornøjelse at se. Og der må jeg så sige i hvert fald, at i dag er det jo helt klart, at den, skal vi sige, CO2 det udslip, der kommer fra byggeriet, det har man så begyndt at tage fat på, cradle to cradle, hvor man siger, at alt skal kunne anvendes, og alt skal have, man kan få et mærke, man kan forsvare på, hvilket niveau man er på, osv. Man har tænkt det hele igennem på den måde, som vi slet ikke gjorde dengang. Så jeg må sige, det var nok den spade begyndelse, som måske ikke havde den store restaurants dengang, men det har de så i dag til gengæld. Du fortæller om det gode samarbejde med de andre lande. Jeg synes, når jeg har været inde og læse op på din ministertid, så var der også nogle udfordringer i forhold til, at i Tyskland, der, skulle der var der et, på den ene side et byggeboom, men det kunne godt være svært for danske virksomheder håndværk og håndværkere osv. Det blev du også involveret i. Ja, ja, ja, det, det, det, det. den har to historier i den. Det ene, det er selvfølgelig, at man i Tyskland Sige, jamen, vi havde det store byggeboom ikke, i Berlin. Efter fald det er jo helt klart. Og, og der havde danskerne jo på baggrund af vores erfaringer inden for renovering, der, vi havde, der havde vi i hvert fald nogle erfaringer, som de jo ikke havde, bestemt ikke havde. Så derfor var det skal vi sige, et godt marked for, for danske byggefirmaer, der havde den ekspertise. Det ønsker man selvfølgelig ikke, at i Tyskland, at alt der skulle gå til udlandet. Det siger sig selv. Men på en anden side må vi så forklare dem, at det vi gjorde, vi tilførte faktisk dem ekspertise, som de ikke havde. Så det jo det ene. Det kunne vi godt komme i gang med. Vi lavede en direkte aftale med Hamburg om de ting om udveksling, sammen med den her hamburgske overborgmester og Men så var det den, andet. Det var så de danske håndværker. Fordi øh, de synes ikke, at deres udtillæg øh, var stort nok. Æh, de ønskede et større udtillæg på grund af, at de øh, skulle gøre dernede. Og så sagde jeg: de, at det var det, det kan I godt forstå, sagde så. De. Det er meget forståelse for. Men nu skal jeg fortælle dig, sagde så til ham formand for Batkartellet, hvordan de foregår. Det foregår på den måde, der kommer chak ned. Og så er der en af dem, der så for det derhjemme, laver mad, og alting er i orden. Og så arbejder de fra klokken 7 om morgenen til klokken elve om aftenen, og så tager de hjem. Så jeg synes, I for sig, når vi ser på det og udtillæg som du taler om, som vi også får til kost og luci, så, så, så tror jeg ikke, vi skal snakke mere om det. Og det går vi så heller ikke. Ole Løvvig det er jo en øh, fantastisk afslutning på interviewet. Øh, vi skal lige have med, at i 98 er der så valg. Øh, I mellemtiden i 96 er set CD forladt regeringen, og den SR-regering, der sidder siden, fortsætter øh, lige akkurat efter valget yeah. i 98. Ja, yeah. formor i Irland, som sagde, men du fortsætter ikke som boligminister. Hvordan fik du overbragt den øh, nyhed? Jamen, øh, jeg havde fortalt på en ny halvår før tid, at øh, jeg ønsker ikke at fortsætte. Hvorfor? Det skal jeg sige det, fordi når man sidder fire år, så skal der nye tanker til. Altså, jeg kunne da sagtens have sagt, at jeg vil gerne fortsætte som... Men hvis du ikke har, øh, skal vi sige, det overskud mere, det, det tager jo på en, undskyld, jeg siger det, at, at være minister i tre-fire år, så kan man lide det. Ikke lide det men sådan er det. Og så synes jeg, at nu har jeg gjort det, jeg skulle. Jeg, jeg synes, at den jeg har sat nogle ting i gang. Jeg synes også, at jeg har fået afgjort nogle ting, som jeg kunne være tilfreds med. Og så er der ingen grund til, at man skal sidde og glædes over det. Så kan man lige så godt sige, som det er. Ole Løbis Simonsen, tak fordi du vil være med i ministertid. Og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister, og hele sommeren bliver der også om fredagen sendt nogle specialudsendelser, hvor man kan høre nærmere omkring både, hvordan det er at være departementchef, spindokter og et par særudsendelser om nogle af de politiske dynastier i dansk politik. Tak for denne gang og på genhør.